És dijous 27 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb la doctora Eva Calvo, que serà la protagonista de la tercera conferència en torn de la meteorologia i el canvi climàtic que organitza l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. En aquest informatiu d'avui dijous també us avançarem un fragment de l'entrevista que demà a l'hora del peix fregit us oferirem amb l'advocat Jordi Pina que presenta a la biblioteca de Palafrugell demà divendres el judici de la meva vida. La seva publicació al voltant de tot el judici del procés. La informació comarcal en aquest informatiu per, passarà per parlar del projecte pioner que va presentar ahir la taula de Q, gestió marítima, un projecte que té al Baix Empordà com a referència a tota Catalunya. Tornarem cap a casa nostra i l'Arianna Ferrer parlarà amb l'Esther Bairet, que ens comentarà la marxa carnavalesca que organitza aquest diumenge la Colla La Garnatxa. per últim, us explicarem que la mobilitat de Palafrugell passarà en els propers anys per la implementació de Smart City. Ben aviat començaran aquesta implementació amb els aparcaments intel·ligents. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 27 de febrer i ho farem parlant de la tercera conferència en torn de la meteorologia i el canvi climàtic que des de l'àrea de medi ambient han organitzat per aquest dijous, per avui mateix, a dos quarts de vuit. Avui la protagonista serà la doctora Eva Calvo, que parlarà del paper dels oceans en el clima. Tenim en línia a la protagonista d'aquesta tercera conferència, la doctora Eva Calvo. Bon dia. Bon dia, hola, bon dia. Bon dia, gràcies per estar avui amb nosaltres. La doctora Eva Calvo, que és científica titular de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i que avui eh, posarà el focus, la mirada, en els oceans i en el paper que aquests juguen en el clima. És, és així, oi, Eva? Correcte. Sí, sí. Relació entre una mica doncs, com els oceans eh, modulen el clima del planeta i, a la seva vegada, no, doncs, en el context actual de canvi climàtic, com aquests canvis estan impactant en els nostres oceans. Mm -hmm. Com enfocaràs la, la conferència? Quines línies eh, t'aniràs basant? Doncs, bueno, pràcticament, la, la idea és fer-la molt, molt divulgativa, no? amb, amb, amb dades eh, actuals de, del que és, sobretot el, el que dèiem, no? el moment actual en el que, estem, el que estem vivint, com a conseqüència de l'augment en, en les emissions de, de diòxid de carboni, de, de CO2 a l'atmosfera, doncs, que està provocant un, un augment considerable de, de la temperatura del planeta, no? tant de l'atmosfera com, com dels oceans. I el que, que m'agradaria fer és doncs, una, una repassada sobre els impactes més importants que que aquest augment en, la, en el contingut d'aquest gas d'efecte hivernacle i l'augment en la temperatura estan tenint sobre sobre els oceans i el planeta una mica en general no de manera global i també llavors intentant anar una, una miqueta més més local no. Com, eh, per, una, per la gent que ens estigui escoltant, com, com mesureu vosaltres els científics la temperatura de, de, dels oceans? Perquè al final cada oceà no? té una temperatura diferent, I després eh, ja en parlarem per les corrents, no? suposo. Eh, però com, com ho mesureu a mitjana? Com, com, com es calcula? Exacte. Bé, bueno, hi ha, hi ha sistemes d'observació actual, n'hi ha, ha una gran quantitat de... de, de d'aquest tipus de sistemes i d'anàlisis de, de, de, de sèries temporals, és a dir, el que ens interessa és veure com ha evolucionat amb el temps també aquesta temperatura, mm -hmm. no? I llavors hi ha des de, des de punts, des de boies on es, es mesuren la, les temperatures, mesures in situ, no?, doncs anar a sortir al mar i mesurar la temperatura, a campanyes oceanogràfiques, hi han constantment vaixells, doncs, o, o, o, científics, doncs, on recollim mostres i mesurem les temperatures a diferents profunditats també de la columna d'aigua, i Llavors també més recentment hi ha un programa, bé bueno, més recentment ja fa, ja fa uns anyets ara, d'aquestes boies que comentaven, no? Es, hi han eh, contínuament actualment boies que són bàsicament, doncs això, flotadors, no?, on hi pots posar-hi tot tipus de sensors que es llencen al mar i es deixen anar a la deriva però que els tenim, doncs, controlats, podem saber on estan i que van precisament emetent tot tipus d'informació de, de condicions ambientals i, i condicions, en aquest cas, de l'aigua de mar com pot ser la, la temperatura, no? Uh -huh. Per tant, tenim un munt d'informació actual d'aquest paràmetre. Hi ha una temperatura que diguem que hauria ser la, la normal, entre cometes, de, de mitjana, o, o això és difícil de, de, de calcular? Clar, en, sentit, sí. en, quin ens, en quin punt ens trobem ara? Clar. És complicat perquè, com deies molt bé, doncs la, la temperatura, una temperatura mitja, per exemple, la temperatura mitja del, del planeta Terra atmosfèrica uh -huh. podríem dir que podria ser voltant dels 15 graus, això tenint en compte doncs, la distància a la que estem del Sol, sí. del, no, de, de qui rebem aquesta energia i que, que es transforma en calor i en temperatura, i tenim aquesta, aquesta temperatura més o menys estable, no global, com dir, eh, de, de 15 graus, per la distància del Sol i precisament també per la composició té la nostra atmosfera, que entre altres coses té aquesta, una miqueta d'aquest gas que, que parlem de d'afecte hivernacle, no? de, de, de diòxid de carboni, que si no en tinguéssim gens, de fet, l'habitabilitat de la Terra eh, eh, seria bastant complicada, ja. perquè estaríem a unes temperatures bastant més baixes. No? El que està passant és que, que este, aquest contingut d'aquest gas està augmentant no? i per tant està augmentant la temperatura. És veritat que segons on vagis del planeta, doncs òbviament els tròpics, les temperatures mitjanes són més elevades, i si te'n vas a les altes latituds doncs són menors. No? El problema és que el que estem veient, doncs precisament a partir de, de, de sèries temporal i anàlisis en el temps i també de dades històriques, que aquesta temperatura mitjana doncs, doncs està augmentant constantment no i de forma consistent especialment des de l'inici de la revolució industrial. Mm -hmm. I en aquests podríem dir durant aquest, aquest període de temps que va sí. des de la revolució industrial fins ara eh, aquesta aquest creixement que és poder desmesurar eh, és el que ha fet posar en alerta i parlar doncs, de, del tema de, de, de canvi climàtic, d'emergència climàtica, un, un concepte que se n'ha parlat, se n'ha a parlar des de fa poc temps. Mm. Eh, és tot això no, el que ha Correcte. portat a parlar d'això? Exacte. No, com, com ha anat variant, per exemple, la... la, la... Aquest, aquest augment de la temperatura respecte a doncs, l'any doncs, el, el segle XIX, no? just abans del començament de l'èrie industrial um, tenim jo un augment d'un grau de temperatura, mm -hmm. que pot semblar poc, no? però hem de pensar que estem parlant d'un grau de mitjana de tota la temperatura de, del, del planeta, no? i això doncs, té molts impactes en, en molts aspectes no? que pot ser des de, des de bueno, per no anar massa lluny no? l'augment en els esdeveniments extrems, ja no? sigui de precipitacions o, o de sequeres, no? el, el, casos com la, la tempesta Glòria de no fa, de no fa pas massa setmanes, no? mm -hmm. doncs, doncs mostren aquest tipus doncs, de, de reaccions al sistema climàtic molt més eh, doncs agressives no? o extremes no? a, a canvis en la temperatura. No? Mm -hmm. Doncs tots aquests uh, aquests canvis, eh uh, totes aquestes factors poder, doncs preguntes que vosaltres tingueu també, doncs uh, la doctora Eva Calvo intentarà respondre'ls aquesta tarda. Uh, jo jo he estat llegint alguna cosa i fins i tot eh he he llegit algun article que posava que hi havia una certa similitud entre el sistema circulatori del sistema terrestre, estem parlant doncs, de tots aquests corrents marítims, i el sistema circulatori de, de, del nostre cos, per exemple, no? de la sang. Um, Explica'ns una miqueta més això i no sé si estàs d'acord, Eva. Bé, bueno, sí, sí que hi ha una mica alguns autors doncs, doncs, que han volgut fer aquesta similitud, no? aquesta, aquesta analogia de... de, de perquè aquesta circulació és, com, és això, no? és una circulació que comença amb un punt, podria no, comparable amb, amb, amb el torrent sanguini, no? mm -hmm. la, que reparteix, el que fa aquesta circulació és repartir oxigen per oxigen i nutrients per tots, per tots els, els oceans. No? I d'aquí una mica suposo que la similitud amb el que, amb el que seria doncs, el torrent sanguini no? I, la, i la respiració pulmonar no? i cardíaca del, del cos humà. No? Aquí seria una mica l'analogia no? amb un ésser viu. Mm -hmm. Sí. Aquests, aquest, ja direm, aquests corrents marítims, aquestes corrents marines, serveixen no? una miqueta per, per també doncs, que els oceans puguin regular la temperatura per tot el, per tot el sistema oceànic i, i tota aquesta temperatura que reben del Sol doncs, la puguin distribuir a, a arreu del territori. Mm, això, fa, a causa d'aquesta doncs, radiació que potser cada vegada és més... Eh, és més severa, no? és, eh, afecta més al nostre planeta. Està condicionant també aquesta temperatura, aquest augment de la temperatura del, del mar? Uh, Bé, bueno, és veritat que o si sigui, som vitals a aquesta circulació no? de, dels oceans per redistribuir la calor, no? perquè de fet la majoria ens arriba als tròpics, ens quedaria tot allà si uh -huh. no fos pel fet de, doncs, que els oceans la porten cap a, cap a més altes latituds. No? I, i, bueno, I això, doncs, aquest augment de la temperatura, de fet, està afectant o podria arribar a afectar a, a, a la vigorositat amb la qual aquesta circulació no, i, aquestes, i aquests corrents marins a, a, es mouen, no? I, i per tant, afectar també a com es distribueix a, aquest, aquest calor entre les diferents profunditats, també, i diferents latituds, no? Perquè, més, un altre dels... dels dels aspectes importants d'aquesta circulació, no només distribueix calor, uh -huh. sinó que també el que fa és distribuir aquest diòxid de carboni. No? El diòxid de carboni s'absorbeix i s'ha absorbit pels oceans i gràcies als oceans, de fet, com que quan arriben aquestes aigües a les altes latituds, aquestes masses d'aigua s'enfonsen cap a, a profunditats, cap al fons de l'oceà, 4.000-5.000 metres de profunditat, és una, un mecanisme molt eficaç de retirar precisament diòxid de carboni de l'atmosfera que és el gas que ens està fent doncs, que, que, que augmentin les temperatures respecte, respecte a la mitjana no? mm -hmm. doncs, per tant també són, són claus no? a l'hora de retirar aquest diòxid de carboni que si no tindríem a l'atmosfera de fet no? mm -hmm. La vostra tasca Eva al fin, des de l'Institut de Ciències del Mar és intentar doncs, comprendre tot el que comporta no? a tots aquests canvis que s'estan mm -hmm. produint i també hi una, una, una part divulgativa, no? una part d'intentar doncs, educar a la gent. També esteu, com ho esteu rebent això? No sé si, si esteu veient que la gent també doncs, cada vegada eh, té, té més consciència mediambiental, té, té, té més present això, que, que, estem, que estem en un moment de canvi i que hem d'intentar aturar-lo o com a mínim retardar-lo el màxim possible. Sí, jo de fet crec que, que com a científics, no, una de les una part important de la, de la nostra feina és precisament també intentar transmetre no els resultats d'aquestes investigacions no només en els cercles científics més especialitzats, sinó precisament doncs, poder arribar al, al públic en general i això jo crec que aplicar qualsevol àmbit de, de la recerca científica. No? En el cas del canvi climàtic, vull dir, fa dècades que el missatge és el mateix, no? La temperatura està augmentant, l'efecte antropogènic, és a dir, la, la nostra activitat humana a través de la crema de combustibles fòssils està fent està alterant les condicions ambientals del nostre planeta i en, en molts aspectes no sabem això a què ens portarà, no? A, com, a, quin, a quin altre... Um, escenari, no?, de, del nostre entorn, uh, uh, com acabarà això, no?, i sí que és veritat que darrerament, doncs, doncs també per les, perquè, perquè la, la gent està començant a, a notar aquests impactes, no?, aquests estius més calorosos, aquests hiverns més suaus, els impactes de les tempestes, en aquest cas que en dèiem abans del, del Glòria uh -huh. els incendis d'Austràlia que han sigut uh, descomunals i fora de tota mesura, i sobretot moviments com, com el de la Greta Thunberg, no?, sí. dir que, que pel que sigui, doncs, doncs ha sigut capaç de, de fer arribar el missatge d'una manera molt més eficaç que, que ho hem estat els científics fins ara i que, i que pel motiu que sigui, com dic, doncs, doncs està fent doncs, que la gent estigui una mica més, més alerta i més, més conscient, no?, de que, de, que, bueno, de que vivim en un planeta on els recursos són limitats i, i no podem viure com si tinguessin tres o quatre planetes més esperant-nos per, per, per, per fer-los servir, no? Llavors, doncs sí, sí, jo crec que en aquest sentit una mica la gent està més conscienciada, ara falta passar a l'acció, no? Mm -hmm. Ara falta passar a l'acció, doncs benvingudes siguin també aquestes aquests moviments, aquestes persones que, doncs, per això, eh? pel, pel que sigui, doncs, han aconseguit a, a, a entrar més a la gent, doncs, endinsar-se més en la consciència de la gent, i al final doncs el que es vol també doncs és que, que, que tothom es sensibilitzi en aquest tema. Aquí a Palafrugell doncs, estem organitzant, o des de l'àrea de Medi Ambient, estan organitzant aquestes conferències, en aquest cas la tercera, que tindrà lloc avui a dos quarts de vuit, amb la doctora Eva Calvo Costa, que, doncs, titulada El paper dels oceans en el clima. Nosaltres agraïm a, a la doctora que ens hagi atès avui i no sé si, si vols afegir alguna cosa abans de d'acomiadar-nos, Eva. Doncs res més, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò i a l'Ajuntament de Palafrugell per, per, per generar no, i crear aquestes, aquestes iniciatives i aquests cicles. Moltes gràcies. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació, com us hem dit al sumari, us avançarem un fragment de l'entrevista que demà durant l'hora del peix fregit us oferirem amb l'advocat Jordi Pina, que demà a les set presentarà a Palafrugell el judici de la meva vida, el llibre al voltant del judici del procés, un llibre que ja va per la tercera edició i que va ser presentat ara fa encara no tres mesos. Per tant, doncs, un tot èxit de vendes que es presentarà demà a la biblioteca de Palafrugell i de l'entrevista que podreu escoltar demà a l'hora del peix Frégit, Doncs a continuació hem seleccionat un fragment en el que parla doncs, com va conèixer a Jordi Sánchez, el primer dels presos polítics que va defensar el senyor Pina, i com aquesta relació doncs es va fent cada vegada més estreta i al final doncs, també ha tingut doncs, una càrrega molt emocional que ha fet doncs, que sigui més difícil de portar eh, la decisió final del Tribunal Superior de Justícia d'Espanyola. Podria dir que la relació amb Jordi Sánchez va ser una miqueta fruit de, de, de la casualitat no? de la relació de, de les seves filles, de les seves respectives filles. Sí, sí, sí, em, eh, jo en el Jordi el vaig quan l'havia conegut arrel del 9N, que en aquell moment era president de l'Assemblea Nacional Catalana, i en Versa, quan estàvem enmig del judici, doncs ara em tenia de xerrar una mica més més intensament, i ens havíem conegut prèviament, perquè la, la, la filla del Jordi, la meva filla, eh, són molt bones amigues, anaven juntes a, a classe, i ja ens coneixíem, doncs això. jo era el pare de l'Airi i ell era el pare de la Clara, uh -huh. I, i per tant sempre, sempre jo dic que, que jo per mi durant tot aquest procediment no he defensat en Jordi Sánchez, sinó que he defensat el pare de la Clara. Uh -huh. No sé si aquesta relació també més estreta de les seves filles i també doncs, la que després van adquirir amb en, amb en Jordi Sánchez, ha fet també més, més complicat de, de portar tot el procés. Sí, amb, amb, amb lo personal i emotiu evidentment, indiscutiblement perquè perquè la Clara passa molts caps de setmana a casa meva perquè surten i és el millor que ha de dormir i, i clar, és una relació molt, molt, molt personal amb ells no? llavors això es fa que durant aquests darrers dos anys eh, i mig ja, quasi bé, doncs, de tenir amb el Jordi a la presó fa que, que vulguis o no vulguis doncs, t'afecti molt més. que afecte en relació a tots els, a tots els presos que, que tens, no? Però, però clar, quan estàs un dissabte al matí i estàs esmorzant a casa i tens a la filla del Jordi i el seu pare està sota el real, tancat en una presó i no, i no tens explicacions mínimament convincents de per què el pare d'aquella noia que està esmorzant allà a casa teva doncs està a 600 quilòmetres tancat en una presó sent un home de pau com és doncs això es fa que personalment doncs ho visquis amb més intensitat i vulguis o no vulguis la família també, també ho pateix tot això no, perquè evidentment no? parlen de l'esposa com tots els meus fills que coneixen a la família i per tant doncs doncs és una persona propera a la caça privada de llibertat i això a algú, a algú li se't toca, no et toca més. Doncs en aquest informatiu volíem fer-vos un petit testet d'aquesta conversa que podreu escoltar íntegrament demà a través de l'Hora del Peix Fregit i també a radiopalafrugell.cat podreu recuperar en aquesta conversa amb Jordi Pina al voltant d'aquesta doncs, relació amb Jordi Sánchez i també amb els altres dos presos polítics que va acabar defensant, Josep Rull i Jordi Turull, i també doncs, podreu descobrir una miqueta la part que no es va veure a les càmeres de televisió del el judici del procés i com ho va veure un dels protagonistes, un dels advocats que va defensar els presos polítics com és Jordi Pina. Recordeu demà a partir de quarts de 11 podeu escoltar aquesta entrevista en directe i després, doncs, també eh, la podeu recuperar com us deiem a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat. Sobrepassat l'equador d'aquest informatiu, arribem a la notícia comarcal destacada de les darreres hores que ens porta a parlar de la gestió marítima del litoral del Baix Empordà amb la participació dels principals actors, com ara la Generalitat, el món acadèmic, associatiu, ambientalista, entitats i professionals, serà el gran laboratori per exportar les pràctiques i solucions a altres zones de Catalunya en una iniciativa que té molt de pionera i sense gaires precedents internacionals. La taula de cogestió marítima, que va celebrar ahir el seu ple després d'un any de treball intens, és l'instrument, el gran punt de trobada i debat que definirà les accions que s'aniran desplegant aquest 2020. Miquel Martí, director del Museu de la Pesca i secretari de la Taula de Cogestió, va destacar la importància de disposar precisament de la col·laboració de tants agents, cosa que fa que aquest sigui un projecte transversal. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va posar com a exemple que el litoral és una zona molt sensible i més en el context d'emergència climàtica. La població d'un 75% de les espècies de les aus està minvant i un 58% dels habitants natal naturals presenten dèficit, apuntava Damià Calvet. I en aquesta línia, Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, va remarcar que el Tresor el tenim i el que volem aconseguir és que tots els agents interpel·ats en el marc d'aquesta estratègia siguem capaços de compaginar els usos amb la protecció. Hem d'explicar que aquest pla inclou més d'una vintena de mesures que s'han d'executar durant aquest any amb l'objectiu de comptabilitzar la conservació i millora del patrimoni natural, cultural i paisatgístic amb els usos i activitats socioeconòmiques que s'hi desenvolupen. Es treballarà especialment en la diagnosi del medi marí, l'ordenació de l'espai marí, les bones pràctiques i formació i un pla de comunicació. Així doncs, es va presentar ahir aquest treball pioner de la taula de cogestió i que doncs, és una feina que es desenvoluparà aquí al Baix Empordà i que pot ser extrapolable a qualsevol territori de Catalunya Moment ara per tornar a casa nostra després de la informació comarcal destacada i una informació, la següent que ens portarà l'Arianna Ferrer, la nostra estudiant en pràctiques que ha conversat amb la colla La Garnatxa i és que han organitzat un any més la marxa carnavalesca Bon dia, Ariadna, amb qui heu pogut parlar?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 és interessant poder estar present més enllà d'un sol acte a l'any. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Esther, per la teva col·laboració. Esperant que vagi molt bé aquesta segona marxa carnavalesca i bé, ens veiem aviat. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, a Ariana, També agraïm a l'Esther Bairet que ens hagi pogut atendre en aquesta marxa carnavalesca que tindrà lloc aquest diumenge 1 de març. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous 27 de febrer i ho farem parlant que des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell s'està treballant perquè el municipi sigui un lloc més social, segur i sostenible possible. Així doncs, per tal d'aconseguir-ho, s'han començat a posar en marxa tot un seguit de projectes. Pau Lledó remarca a Ràdio Palafrugell que la mobilitat del futur Passa per l'Smart City. Aquest propòsit, tot i no tenir uns terminis molt delimitats, no tardarà en donar resultats. Aquest és el cas de la implantació de la Smart City. Una idea que tot i haver petit entrebancs, està previst que comenci a funcionar a partir de la setmana vinent. El regidor de mobilitat, Paullador, remarca que aquest projecte és la primera pedra per resoldre els problemes de mobilitat a Palafrugell. Smart City, ja ho comentarem com estigui instal·lat, és la primera pedra per intentar de millorar el problema de la mobilitat a Palafrugell. Smart City, per, en el tema d'aparcaments intel·ligents, per si els oients no acaben de saber ben bé què és, és quan tu vas a direcció d'un parc i veus una lama electrònica i aquesta lama electrònica et diu el nombre de places en temps real que queden lliures. I a més a més, tots aquests aparcaments intel·ligents ho acompanyarem d'un guiatge. Un guiatge vol dir que si jo no trobo aparcament en el casal eh, un dia de la setmana, mm. eh, després, a continuació, hi haurà una, una lama que m'ha dirà que el proper aparcament de bossa està a tants metres. La instal·lació dels aparcaments intel·ligents la va avançar ja Lledó l'octubre del 2019, malgrat que s'havia de començar a plantar abans de finalitzar l'any, van sorgir problemes per trobar un punt de llum a l'aparcament del Casal, com ens explica Paul Lledó. Quinta la qüestió que ha tingut el Casal és que ens ha, ens ha costat trobar el punt de llum, el maleït punt de llum ens ha costat trobar, i això hem estat donant moltes voltes amb l'empresa, perquè nosaltres hem dit, home, si posem bateries, les bateries funcionaran? No, les bateries no funcionen, perquè el cas de l'Escala, que és l'altre municipi més proper que en tens, diu que no funciona, d'acord. Doncs fas una altra volta i mires a veure com, com pot fer això a finals d'any, a partir d'espressupostàries, tot això, mm -hmm. no? I sembla que començava a veure la llum. O sigui, això l'haurem de fer una petita rasa i l'haurem d'instal·lar a Smart City. Un altre punt a tractar dins de la mobilitat a Palafrugell és el tema dels carrils aptes per les bicicletes. Un repte sobre el qual se'n poden conèixer les intencions a través d'aquestes declaracions que ens ha deixat Pau Lledó. Nosaltres hem d'aconseguir que Palafrugell sigui una vila social, un municipi social, i sostenible en tant que hem d'aconseguir que les bicicletes tinguin el seu espai per poder, eh, per poder transitar. I si no es pot aconseguir la, la, un espai segregat, dir, un espai propi per a les bicicletes en el, en, el, en el carril, doncs hem d'aconseguir eh, que bicicletes i cotxes hi convisquin i, per tant, reduir la velocitat i també reduir l'accidentalitat la, i millorar la seguretat. Tanmateix, aquest és un projecte que ha anat molt lligat als canvis direccionals de certs carrers. Una de les vies afectades per aquesta iniciativa, recordem, va ser el, cor, el carrer Torres i Jonama, una via majoritàriament comercial, en, el, en la que els canvis efectuats ja han començat a donar els seus fruits. De fet, des del canvi de direcció hi ja ha hagut zero accidents quan la mitjana, recordem, era de 12 per any. En aquest sentit, un cop més Lledó remarca que abans de fer un canvi de direcció es fan els estudis previs per valorar-ne l'eficàcia. Tots aquests projectes que fem de canvis de direcció de carrers eh, o d'eliminar, de, en aquell cas com a altra Uh, un, un batent direccional ho fem per millorar, un, la seguretat i dos, ho fem per un tema de, de, de que la gent s'hi senti a gust. Tots aquests uh, vials que puguin substituir que puguin uh, aconseguir que, que, que, que la gent de Palafrugell es pugui morir per vehicle per, per aquests vials exteriors, molt vinguts al carrer regional, nosaltres ho concebim com una via comercial i nosaltres hem d'intentar que la gent hi passegi a gust i que puguin gaudir de Palafrugell per últim, Pau Lledó ha posat sobre la taula altres projectes en els quals se centraran, unes idees que quedaran ben explicades en una web que s'ha plantejat obrir el més aviat possible. L'objectiu d'aquesta interacció és poder, és poder donar explicacions sobre tot allò que s'està donant a terme des de l'àrea de mobilitat, d'altra banda, també vol incentivar el porta a porta amb els veïns, no només per informar-los, sinó també per agafar les idees sobre altres projectes referents a mobilitat. Podeu recuperar aquesta conversa amb Pau Ullador al voltant de la mobilitat a Palafrugell i també al voltant de serveis, de l'entrevista que ja us vam avançar fa uns dies a través de radiopalafrugell.cat. I fins aquí aquest informatiu d'avui dijous 27 de febrer de Ràdio Palafrugell. La informació a continuació doncs, passa per radiopalafrugell.cat. Recordeu que la set torneu a tenir una cita amb els informatius de Ràdio Palafrugell i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia i recordeu que tot passa a continuació per radiopalafrugell.cat.